يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا وخلق منها زوجها وضفت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والألخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمروا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويخفر لكم ظلوبكم وما إن يتعل الله ورسوله فقد الفاز فوزا عظيما أما بعض فإننا استقل هديث كلام الله oxeyl el-hadi hadi Muhammed sallallahu alayhi ve alih vesselam və şerrü el-umuri muhtesefuha fə inna kulla muhtesefin bid'a və kulla bid'atin dalala və kulla dalalatin zulm müsəlmala hər birin istiqamə məzəhəri vacib olan hər dinini öyrənməyidir məalim isa anə intizal dedi isa anə ana ninka Ona hər bir müsləlmə sabahlı olmalıdır. Kur'an-ı sunu neyi fikir veririr? İlmi edir. Tabi, ilmi hevəsləndirir. Hem kim öyledir hem hem kim öğrenir, da, ona olan ve kim öyrənir? Olar ki, əlzi əzi əzələl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl eləmək lazımdır. Rahmanək, ibarət təlvi yoxdur. Kişiballatı ibarətdir, böyük ibarətlərdəndir. Çünki bu ibarət səbəbdir insanların günahlarını yunmağa. Bununla misəlman bu ibarətlə üç günahların yiyor. Xüsusən kiçik günahların. Peyğəmbər sallallahu əsrəm ilə buyurur, üç şey günahları yuyandı, keffarədir kətaların çox Onlardan biri namazı qılıb o bilki namazı göstərmək. İkincisi soyuq çəkilməyə dastamaq almaq. Üçüncü də cemaat namazına ayaq addımlarla addımlarını atmaq. Yəni cemaat namazına getmək. Mənə görsən bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günahları yuyan ibadətlərdən xəbər verir Bəzilərindən onlardan da biri dastamaq almaqdır. Xüsusən də olanda, soyuq olanda. Çünki əziyyətli olanda, müsəlman o ibadəti eləyəndə, o sababı daha artı olur. Nədə, Peyğəmbər salarsan buyurur ki, vaxt gələcək sünnə əməllini çəkin olur deyil. Və hət də olar qardaşlarım, qardaşlarım deyil, adlandırıq. Peyğəmbər salarsan buyur, sabülə deyilək ki, yaraqlar, məhər biz sən qardaşlarım deyir, geriyox ki, mən Olar ki, qardaşlarım olar ki, onlar mən görməyib, mənim yolumla gələcəklər. Və Peygamber sələcək xəbər verir ki, elə vaxt gələcək ki, sünnə əməl eləmək, çətin olacaq və necə köz əlimdə saxlamırsan, o cür çətin olacaq. Və təbii ki, sevab artı olacaq. Peygamber sələcək buyurur ki, sizlərin, onların biri bu əməl eləyəndə sizlərin əllisinin sevabını qədər atar. Bu da nədir, nədir, çətinliyə görə? Çətin olanda Allah subhanədə sevabı artırır. Çətin vəziyyəti sən dinimi əməlliyyəndə. Və əşək yoxdur ki, hər bir Müsləman şəfarelərə ehtiyacı var, yəni günahları, qataları yumak üçün ehtiyac var. Çünki hər birimiz günah edirik. Çünki məsum ancaq Peygamberlərdir, günahsız. Vələ ki, günah, hər bir insan günah edir. Müsləqiyyəndər sağ olsun buydu. Bu günahlar çox təhlükəlidir. İnsan dünyasını və ahirətini xaraba çevirir. Çünki biz fikir veririk, hər bir kim ki helak olur, o qovmlar ki helak olur, ancak günahlar səbəb nə olublar? Allah səbətlərə buyurur ki, فəəhlətinəhum bi dünubihim Yəni, biz onları günahlarını görə hələk ettik. Kinaaq, samud, mutun qovmi və səir və səir. Və həmçinin günahlar səbəb olur bərəkətin aradan gedməyinə, bərəkətin qalmamağına. Allah səbətlərə buyurur, ولما ان اهل القراء امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون عرفت 56 caya. Ve Allah Teala buyurur: Eğer onlar, eğer onlar Allah Teala'ya iman getirir. Allah'ın əmlərinə tabe olsa, takvalı olsaydı, Allah Teala deyir ki: Biz yerləri və göyləri dən bərəkət olarsın açardı o vaxt yalan saydılar, inasuldular. Biz onları Nə əsliyinə görə salamanın verdiyi cezalardır. Həmçinin müstənimə salmalar günahlar insan həyatını, əhsas sinəsini sarlaşdırır. Hesab dayımını narat elir. Allah Subhanahu buyurur: "Və məni aradan zikri, fə inna lahu ma'işatan ḍanka." Aya alaya. 124-cü aya. Yəni, Allah s.ə.qədə bu üçün mənim zikrimdə, Qur'anına üç sevirsə, Allah s.ə. onun həyatını sülh edər, məraat edər, daimə o məraat olar. Həmçinin günahlar səbəbdir, həmçinin, bu hələm dünyadaydır, həmçinin ahirəttə də günahlar səbəbdir, insanı üzüm qarə edər və o günahları belində taşıyı da işi getirər və günəş yaxınlaşanda, qiyamət günü, onun tərih günahlarına görə oy qədər olar. Ya izinə gedə ya Çininə qədər. Və belə, həmçinin qiyamət günü adamı adama üflis edər. Həmçinin səbəb olar, günahlar qiyamət günü cəhəndəmə girməyə səbəb olar. Deməli, müsəlman hər bir müəmin, hər bir müsəlman ehtiyaclıdır salih əməllərə. Hətcə günahları yutun tövbədən sonra. Ona qədər Peyğəmbər sallallara sən fikir, adil tahtlamaq, tahtlamaq Peyğəmbər sallallara sən buyurur, Kim taslamaz alsa, xüsusən çətin olan vaxtı, soyuq olan vaxtı, <gülüyor> buyurur o barədə, İstəyirsiniz, mən sizə yönəldim o əməllərə ki, o əməllər insanın günahların uyur və səni dərəcələrbə artırır. Dedilər, bəli, ya Rasulullah, soyuq havada, çətin olanda taslamaz almaq. Və həmçinin məçidə gedmək və Peyğəmbər salıqdan sonra deyir ki, bir namazı qılıb, o birisi namazı göstərməyik dirəsə yan balqasam namazı e, daxtamaz almaq səbəbirdir günahları yulmaqı yulmağına həmçinin sənin səlavatı atmağına başqa heç peyğəmbər səlsə buyurur kim daxtamaz alsa və <coughs> kim daxtamaz alsa daxtamaz alan əzalarından günahları tökünər xətaları tökülər yəni üzündən daxtamaz üzünün yanında gözlərindən dilindən altından dastamas, burundan o ilə eləməyindən o günahlar təşrür. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, hətta burnun altında olan çatlar. Və təsəvvür edəsə dastamas necə təmizləyir insanı günahlardan. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim Allahı əmr etdiyi kimi dastamas alsa və Allahı əmr etdiyini kimi Allah və Rəsuluna əmr etdiyini tastamas alsa və Allah və Rəsuluna əmr etdiyini namaz qılsa onun günahları bağışlanan. Fikir ver hədistə, Allah və Rasulün əmr etdiyi kimi, nedir, ona əmr olunur. Atam, babam, şeyhin deyən kimi yox. Bu mühəmdir məsələ müsələm Allah. Baya Allah və Rasulün əzəriyyət, o türlü məsələm. ibadəti. Həmçək, başqa hədistə var e, belə, yəni, Pey Peyğəmbər salsən e, daxtamazın dastamaz, fəzilətindən çoxlu hədistlər var. Hansı ki, görsənir ki, bunun fəzilətinə dəlildir. Hə cənnətə daxil olmağına dastama səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: Kim dastamaz alandan sonra desək ki: "Əşhedü allə iləhə illəllah, vəhduhū lə şərikə və əşhedü ănə Muḥammadan 'abduhū və rasūluh", fə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, kim dastamazdan sonra bu zikir eləsə, onun üçün cənnətin səkkiz qapısı açılar və hansından istəsə girə bilər. Müslim rivayət edir. Həmçinin fəzilətlərindən Bu daxtamaq səbəb olacağı qiyamət günü sənin tanınmaq, tanınmaq üçün. Çünki daxtamaq əlan əzaların yerlərin qiyamət günün nur verəcək. Həmçinin müstərim salma, əgər görəndə ki, daxtamaq belə fəzilətlidir və mühümdür və həmçinin hər bir ibadat üçün qapıdır. Namazın qapıdır. Sən gerəbə daxtamağı öyrənməlisən. Ki daxtamaq durğun ola. Ən birinci özümü həmçinin səni öyrətmək istəyən bu məsələ barədə də. Hətta daxtamağın rüsqul üçünlə yoxun ola, nə azaddın, nə də çoxal, əsas odur, üçünlə dəniz gələb otur alçan, kifayətdir. Həmçinin necə alnı, nə pozur onu, ola bilmənsən, və ən birinci biriciyəni ki, daxtamazda niyyət olmalıdır. Yəni niyyət, niyyət lazımdır, ölməni daxtamaz alam, cördəmək çıxı yox, sadəcə daxtamaz aldı, biriciyəni ki, sən daxtamaz alsam, məsələn, budur. Həmçinin, sanırlar, ədəbindən çıx Bismillah demək. Bizdə Bismillah vacib deyil. Yəni, sən Bismillah deməsən daxtamaza başlasın. Daxtamazın səhildir. Lakin, ədəblərində daxtamazın demək, Allah zəkir etmək. Həmçinin ədəblərindən imkan olsa, şunlə də gəlib, misvatla dişləri təmizləməyik. Çünki müsəlman təmiz olmalıdır. Həmçinin ağzı da təmiz olmalıdır. Ona görə Peyğəmbər səhəsində ne deyil? Şovandan sanımsaq yəni bizim yanımızda diyanmasın diçəməti azir verirsən. Ona görə müsəlman bulan işarələrdir. Müsəlmanın dişləri ağzından gözəlik gəlməzdə, özündən gözəlik gələndə, paltarından gözəlik gəlməlidir. Təmiz olmalıdır. Həmçinin məsələn müsəlmanlar dastamasın ədəblərindən elə ki, bunları etdim, bunlardan sonra gəril əlləri yumaq. 3 dəfə. İndi təbii ki, bu qablandı. Qablan, tükürsən əlivi 3 dəfə. Amma əgər məsələn, straftan yuyusansa lazım deyil. Məsələn, 3 dəfə. Əsas odur ki, bir dəfə yuy, yaxşı yuy. Yəni o da kifayətdir. Həmçinin ki, əlləri yuyanda ən birinci çalışma lazım barmaqların aralarını da yuya san ki, təmiz olsun, tam su bütün ələ dəysin. Sonra ədəblərindən dastmasın. Ələkəllərini yuyandan sonra azığı yaxalayırsan. Azığı yaxalayırsan, həmçinin burduna yaxalayırsan və bir ovutmasın. Yəni bir dəfəyə. Yəni yani, bunu 3 dəfə təbiq edə bilərsən. Sadəcə bir oğuddan götürürsən, ola üçün eybətməz e, ik, ikisində də yani ayrıcı etmək, yəni ağzı ayrı yumaq bir oğuddan, sonra burnu ayrı yumaq, amma yaxşıq ki, sünnədə bir oğuddan həm ağzı, həm burnu yumaq bir yerdə. Və təbii ki, burnu təmizləyəndə sol əlləm, çünki biz bilirik ki, mənə təmiz işləri sol əllə Həmçinin ədəblərindən də <coughs> E, daxtımazın ədəblərindən həmçinin soru edir ki, bunları etsin. E, təbii ki, üzü yumalsan və üzlə yığlandı da, burun, ağız yığılır, o vaxt yığılır. Burunla ağız, e, o vaxt yığılır. Deməli, üzlə salib sənin qulağından, bir qulağından ta, o qulağına da və alından ta, sənənə Bu, bu, şey yulmalı tam. Məsələn saqqalın dibinədən də Saqqalı axırəsən yulasan. Bura üç salıq. Ona yura, oran yursan üç dəfə. 3 dəfə yursan. Sonra həmçinin, bu təbii ki əgər saqqal məsələn sığarsa, e, onu belə e, oh, həmişənin elə çalışmalısan ki, su dibinə getsin. Həmişənin ədəblərindən basdırmazsan, hətta səni basdırmazsan düzgün olaq. Sağ əlinlə dirsəyəsən Üç dəfə. Sonra sol ələbi yürsən dirseydən. Üç dəfə. Və çalışma lazımdır ki, dirseydən yanda dirseydə daxil olsun. Bəzi qardaşlar, dirseydən yür, dirseydə yumurlar. Gərək dirseydə salatanın qastamaza, yəni yani dirseydən yanda dirseydə daxildir. Həmsin ədəblərindən sonra başa məhsək bir dəfə. Bunu bir dəfə edirsən. Başa məhsəkəndə iki əlmə çəkirsən, iki əlmə başlayırsan alınla, Saçın başlanğınızından, üç əndən axıri çəkirsən, qapayacaq və sonra geriyək, o belə. Bu, yəni, ədəblərindəndir. Həmçinin başa məsəqəndən sonra qulaqlarını həm için şahadəf parmağından şahadəf parmağından için, amma baş parmağınlaysa bayrının təmizliyi sən, Kulağın. Amma boyun içə gəlmiyət sünnədən. Boyuna lazım ölmək çəkməyət. Həmçinin ədəblərindən rəftəndən müsəlməllər Yəni ki, bula etdin, sonra ayaqları yursan. Necə Allah s.ə. buyuruq və necə Əli bin Əbi Talib və Həsən Hüseyin ayaqları yursan. Yəni, birinci yursan sağ ayağı və sonra e, sol ayağı. Çünki Peyğəmbər s.ə.vələr üçünlə, necə Maylıq suresi 6-ci ayəsini Allah s.ə. deyib buyurur ki, yun ayaqları həmçə ayaqları yun və Peyğəmbər s.ə.vələr üçünlə bu ayəni tətbiqləyəndə ayaqları yuardır. Gəlməyib ki, məhk çəkərdir. Gəlib məhk çəkərdir, tabi ki, lakin çorabın üstünlə və ya xox olun. Amma çorab olmayanda, xox e, olmayanda e, yuar da Həmçinin e, e, taxtamatın ədəblərindən məsələ, məsələn və Allah, ki, bu ay etdin, sonra zikriliysən, o da, əşhədəu ən lə iləhə illəllələh, rəhdəhu lə şerifələh. Başdır ki, Muhammedun abduhu ve resulü, leha muslimun galip. Hemşin Firmiş de galip. Bir artı şey, Allahumma ce'alna ja min tavabin ve ce'alna mutatahhirin. Bu saxtlamazın ədəbidir. Və Müsliman gəlir, saxtlamasan bax bu cür alınmaz saxtlamaz. Va artı şeyə lazım deyil. Çünki görsən, bəzən bəzi məsəl kitablarında yazılıb sağ Sol anını yandı, ya Rabbi, sol anını vermə, başınların taşları nəsə olacaq və sağ, ayaq, sol, həm əzalat, acil fikir, yox dəlişik. Şey. Gəlmir sünnədə. Sünnədə nə gəlib, onu elə. Az olsa da nə gəlib, onu elə, o kifayətdir. Ona gələ bir dənə bismillah gəlib, o da vacibdir, bir dənə ahırda siməli rükir gəlib. Və salam. Amma, daxtamazı pozan məsələlər daxtmazı pozan əsas şeylər pozan nə də dastamazdır. Daxtmazı pozan şeylər əsas, yəni övrət yerindən çıxan, qabaq və arxa övrət yerlərindən çıxan, nəsa çıxsa. Məsələn, yeldi və ya böyldi və ya məsələn, buna oxşar nəsa çıxsa, məczi də dastmazı pozur. Məcziyə görə quş lazım deyil, lakin dastmaz lazımdır. Deməli, bunlar dastmazı pozur. Amma başqa yerdən nə çıxsa dastmaz pozmur. Sad ki burundan qan yaradan qan axsa və ya başqa evdə nəsə çıxsa o varmaqlardan o daşılamazı pozmur. Qulaqdan məfəndçik gəlsə daşılamazı pozmur. Nəsə gəlsə? Gözlər nəsə gəlsə pozmur. Əsas o öyrət yəndən nəsə çıxsa o pozur. Həmsinin e, pozan məsələlərdən daşılamazı əsas budur. Sonra yatmaq. Əgər yattın, heç nə işitmirsənsə daşılamaz Amma mülküləmək Əgər nəsə eşidirsən, düməli pozulmuyur belə, özündəsən Amma yatdım, artıda heç nə necə oturursan otur Dastamaz pozulur Sonra dastamaz alqinə Və həmçinin <coughs> Bunlardır bu, Həmçinin əsas vacib dastamaz bozanlardan Ağlın itilmək Birdən insan özündən getsə Ağlı itsə Ondan sonra ki, özündə olmayıb Necə yatmaq kimi Ondan sonra dastamaz alqinə Və əsas bunlardır. Və həminsin, əgər şəhvətlə öz zəkərinə toxunsan, qarada heç olmasa bir başa axır. Yəni övrət yerə toxunsan, zəkərə toxunsan bir başa maansız şəhvətlə. Onda pozulur. Amma şəhvətlə pozulmasan toxun pozulmur. Və əsas bunlardır. Həminsin, var orada <coughs> bəzi müstəhəq qovad də istəməsalma, dəvətədirsən, filan də dəvətə aiddir. Qoyun əti və s. da pozulmur və həmçinin qüsusunu qəsdən qüsusdursa növzəri və bunlar pozur. Amma başqa şey pozmur. Və əsas bircə daxtamazı nədə pozulur və salam. Bir də qadına aid, əgər istihaz olsa, heyz aydındır, hezə qüsur lazım, nifası qüsur lazım, amma istihazə, yəni heyz nifas vaxtı deyil, başqa vaxtda eğer nəçə gəlsə, o daxtamazı pozur həmçinin qadına aiddir. Və amma başqa şeylə pozmur. Ona görə birdən nəcisə əlin dəyirsə məsə daxtamasız pozulmur. Qadına toxunmaq daxtamasız pozulmur. Qan çıxsa, məsələn, başqa yerlərindən daxtamasız pozulmur. əsas budur. Dinimiz həsasdır. Və hasallığa məmlidir. Lazım gəldiyimizi çətinləşdirmək. Nə deyilib səhih va budur qardaşlar. Buna görə elə balaya basma, daxtamaza, Dastamaz, qapıdır. Daxtamasız namaz batıldır. Və fikir ver, Allah Subhanahu necə rahatlaşdırıb. Əsas 4 əzadır. Əl, üz, qayaq, bir də başa məs. Və ki, fikir verirsen başı demin yumaq. Məhs deyil. Çünki təsəllə soyuqday daimə başı buysa onun olaq. Xəstələnəsən. Şəriət hər şəyə nəzərə alır. Və fikir də bu əsas günahlardır bu dördə əzadadır. Fikir əldə harama toxuna bilər və Ayaq harama gedə bilər və səir və səir. Həmsinin üzü üz yumaq, üzdə göz var, üzdə dil var, ağız var, burun var. Fikir verirsen olur nəsəlik olur? Fikir məhz çəkəndə görsən, da məsələn, təmizlənir. Hamısı bunlar sən təmizləyir. Təmizləyir səni. Onun görə çalış, düzgün al. Bu ibadəti öyrən gine, düzgün al gələ və ibadəti düzgün et. Hətta ibadətin düzgün olsun. Və Allah yanında çəvab qəzan gələ. Və nəinki taslamaz və nəcə bildin günahları başqa əməllərdir yüb və çalış bunları əməllə gələ və ehtiyazın var, hamısın var və bir gün adil bir dənə xurma çərəkə verməyə onu peşman olacaq o gün, peşman oldu o gün. Ona görə bax, sünnət namazdadır, daxtamazda təmbəl olmaq inə. Bəzən məsələn, vəzgərdəşdən daxtamaz almalı görsən özünü saxlayır belə, nəd-nəd kez qılır. Rahat, əlhəmdə o daxtamazda sənə zəvələ oluncaq. Süzdən əgər soyuq değilse, varsa, istifadə elə və bir gün sən bu salablara ehtiyazın olacaq. Allah s.ə.v. bizi eşi faynılardan etsin. Allah s.ə.v. ya rab, müsəlmanlara kömək ol. ya rab, qardaşlarımıza kömək ol. ya rab, həmsinin ya rab, o müsəlmanlar olar. Şəfə və ya rab, ya rab, müsəlmanlara kömək ol, ya rab. ya rab, həmsinin məslimizi və dəvətimizi hüftmədən və əhlindən yarab və kim bizim dəvətimizə pisliyi istəyirsə, ya Rəb, o pisliyi o ailəs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 Qalib hikrullahi akbar vallahu ya'lam mətə